Berisail nagusia zurekin pantzu irigarai, itsasuko lani beharta langile huiak beti burrokan. Eien emplegatzea hile berriarekin dira, hau endaiako lakontxa, beharta etxea izanki, ez dute proposatua zakotena honartzen, konduan hartuz bide hainitz egin beharko dutela lantukirateltzeko. El edo hiperoge kaleria Bilesaque del cargo Gaia bi ikus molde desberdin bericha i lontan comunista contra iol dio estiverico iriel cargo en gellenguacatic al Eta haetzeko hau zapesak, ez du diru laguntzari kemanai, bidarteko eikastolara duatzin bere eriko aurrentzata. Opolizionian diren haetze egitarren itza izeneko elkartekoak, elkarteko, elkarteko kideek, iardoki dute, bere kemanen dute diru hori. Haru zurekin gaitan Eta mementoko ama eru gradoko temperatura, oita bi-gradotareino joiten alko dira temperatura horiek, eh? haro edera goizuntan berezikia arra txaldean lano bat zuzartuko direa euri txorkia batzu ere, baina ni iguzkia gurekin egonen dala ere. <risa> Itxasuko lanib arte txeko langile ohiak, beren lizantziamendu ekonomikoa negoziatzen ari dira, endaiako lakontxa arte txeko enplegatzaile berriarekin. Mementuz beren egoerari aterabideri katsemaiten ez dieten, ogoita zazpi langile gelditzen dira eta ez dira ados proposatuaz aien baldintzetan lan egiteko endaian intzagita.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 kandute beste hogeita zazpiekal diz ez. La Lakontxako arduradunekin aztelen atxaldean egin azken bilkuran, hogeita zazpi langileentzat lizentziamendu ekonomikoa galde dute langileen ordezkariek. Ez dituzte, eskainiak zaizkien baldintzak begionez ikusten, eta batez ere, bizilekutik lantokirainoko kilometroko furuak ditu kezkatzen. Endaiako harta etxeak bere kontsailari juridikoekin aztertu behar duela eskaria jakinarazidie, eta bi asteko epea galde egindu hortarako. Langilen ordezkariek digutenaz, azaroaren erditxurako jakin beharko lukete beraz langileek ea beren eskaera onartua zaien edo ez. Eta bitartian, Rosi Gamoi itxasuko hau zapesak, Benz Bokoak, eta Silvian Halo diputatuak beren sustengoa adierazten segitzen dute. Suprevetari gutun bat elarazidote, oita zazpi langile horien egoera lehen bailen dadina. Odildo Korral urgunako hau zapesa xuritua, bai honako hau zitegi korreksionalak erabakidu atzo etzela deusetano bendun joan den ireilaren ogoita bian iragantzen nausia eritar batek akusatzen zuen, bere karguaz baliatu bizeiteaz, familiako lur batzu etxe egiteko lur bezala ekartzeko. Bimilata zazpian PLU berria boskatu zuen eta hor bere familiaren aden urtubia jauregiaren ondoko lur batzu eraikigarri ekarriak izan ziren eritar batek zuen aferau Hauzitan eman erramezala, baina naiudiek deliberatu dute odildoko galen suritzia etzela bere interesetan aizan. Prokuradoreak baditu amagigun dei egiteko. Hortza izen, etxe bestia izeneko etxearen afera baionako ausitegiak arrazoin eman dio gracie etxe bergeri atzo, etxea dio sesado apespikutegiari emaitia obrentruk deliberatu zuen garbi elkarteak, baina gracie etxe berre elkarteko kidea etzen ados, eta ausitegira jo zuen bere alde joanda erabakia, bere iherdukitzea izan da, ez du la galdu bainan ez irabazi ere, baita initz egiteko horaino, etxeak bere funktioa bete dezan Katrin Dronda, garbi elkarteko presidenta karratik, ez Deriberua ulertzen, baina ez du orain notinkatua kontrako deia edo ele egitea pausatuko duenez hilabete bat badu e, eraabaki baten hartzeko garbi elkiarteko hamaz espikidea ondoko egunetan biltzekoak dira Biltzar nagusian bi alderdiak hai e, entzunen ditugu zorseete egitako beri sailan. Hiri elkargo bakagaren alde direnak e, osskaltasunarent sendmenndua erabiltzen dute ehien helburuak e, betetzeko. Alderdi komunistak uh, ala dio, PCF edo alderdi komunistak bere ikus moldea plazaratu du, ELEP edo elkargo bakaraz, Departamento francesa alderdi komunistak iri elkargo bakarra antidemokratikoa eta goberna izena izan ezina izanen dela pentsatzen du, Departamentoaren desagerpena damugarri ikusten du, erabakien hartzeak erritarren ganik direla, uste du, erriko etxe eta ausapesek botere gutiago ukanen dutelarik. Iri elkargo bakarren proiektuak izkuntza eta kultura sustatzeko tresna egokia bezala orkestua da, hortaz zerdion alderdi komunistak, Dominik Mele. On peut penser, efectivement, que kantone sur un perimetre basque euh, tel qu'il est défini, on peut parler euh, ou réfléchir euh, sur... Pentsadaiteke, Euskal batean, hizkuntza eta kultura ipatzen ahal dugula. Guk ez dugu hori baztertzen, Euskal Nortasuna bada eta diakim behar da nola abizideiteken Euskaraz. Prendre de savoir comment aujourd'hui on vit et on discute on parle en basque, sauf que aujourd'hui euh, c'est pas forcément un argument ekonomik. Baina gaur, ez da argumentu ekonomiko bat bea juri erantzun daiteke aldiz sindikatu mixto batekin baina uste dut euskal nortasuna eta kultura erabiltzea txagadela ia berez y compris pour la culture et l'identité basque puisque euh, ça veut dire simplement que derrière on a réfléchi en haut en disant athétique pentatloi sanda uhelde sagupeneran eskolarri erantzutea ir dielcargorekin baina el buruaz kenean eskualdeari garrantzi à la région Dominik Mele, komunista Mintzo, komuniste gaiaren inguruko debatia idikiago izan dadi nahi dute, eien proposamenak autetxeria orkestuko dituzte boska haintzina. Ariberetik, Ioldi Ostibarriko erri elkargoak ere mandu bere iditzia elkargo bakaraz, asteleen atxian, ogoita hiru autetxi bilduak ziren, emaitza alde batekoa izan da, iditzi baikura nagusitu baita, bainat kaseno Ioldi Ostibarriko presidenta. Bai, bon, Magda egindu hori enri elkarkuko bikuran, eta uh, Luzaz ezta bada bat izan da. da denek uh, okandute esan za bere nikus moldean erraiteko, e e eta unnarrik uh, debi dugu uh, bezbozkatzea, eh, uh, sekretian, magotxak bere ideiak uh, erran onduan, eta pentsatzen duten araberan bozkatzeko gizan. Eta behaz, bon, ugoi eta iru baginten bozkatzale, eta haman seiek bai galdein dute, bai erran dute, seiek ez, eta batek zuri bozkatu du. Bai, gehien goa, hondiak, uh, erri elkarko bakarraren alde bozkatu du, eta, hono, uh, bon, uh, iru ikatzen dugu, hono, uh, sieretasun frango, gala mm -hmm. eh, galdein dugu, uh, gure deliberoan, uh, aldoz gintela beaz, uh, Erri elkargo bakar bat den dago, ba uh, ono uh, galdeketa frango badela eh... gehiengo Gehengo zabala eskulatu duberaz, erri elkargo bakarren propusamenak ioldi ostibaren, naiz horaitan entzuten ginuen bainat kaseno presidenta intzinitik kontra deklaratua zena. Endaiako eriko etxeak Euskararen plan estrategikoa aurkestu du. Endaian Euskararen erabilera bultzatzeko, sustatzeko eta Euskal Istul komunitatia sendotzeko sedea du. Euskararen egoera ez da azkarri per erian, eta hori bestelakotzeko lanianari dira inbaterremutan tokiko erakonde publiko eta eragile sozialak. Eta endaian Udal Biltzak diruz lagondurik eta Eluiar fundazioko ahulkularien laguntzarekin iparaldeko lehenbiziko Euskara plana e guinda. Aetzeko erritarren itza izeneko plataformak bidarteko huabia ikastolari diru laguntza bat emanen dio. Aetzzen, opozizio taliari lotuaden plataforma unek, erriko etxeren jokamoldia salatzen du, ez bidarteko ikastolan eskolatuak diren Aetzeko haurentzat, diru laguntzarik emaiten. Herrian diadanik eskola bat badela dio Filipe Lizalda uzapesak, eta herrian eskolatuak diren entzat emaiten duela laguntza erantzunarekin kesu da, haetzeko erritarren itza plataforma honen izenean, Ramuntzola bat. Bai kesu gila, zeren uh, azken laurte horietan be guabia ikastolako elkarteak, dilu laguntza eskatu jo uh, erriko etxari eta beti uh, ezetza izan dute eta eduritzen zaigu bai uh, ez dela normala. Orduan, uh, lehen denbola batean joan ginen kontzailu mundzipal baterat bulasso batzuekin eta autetxe batzuekin erri xalatzea Eta errikoetxak asumitu itendu bele pozitionea Erranez aetzen badela errikoet eskola bat Eta lehentasuna ematen diola eskoloni Hadoz gila, baina guk ez dugun hartzen artzen Zelen oabiai kastolan badela sortzi aestar Urtez urte, urte a, geio eta geio, geio dira, Eta guk pentsatzen dugu importantea dela Aestar guz zier dilu laguntza ematea Aetzeko erritaren hitza Plataforma horrek, boste euroko diru laguntza bat emaitia erabakiru, beraz, bidarteko uabia ikastolan eskolatuak diren, soxi aesta gentsat, elduden larun batian, uabia ikastola kantolatzen dituan ati, dikitzeik italdirat, joanen dira laguntza hori emaiterat. Eta laborantxa biologikoaren bidea antolatzen du raitik aste abendu erditzu arte biarkolugaren elkarteak, egun horietan biologikoaren bidea hartu nahi duten laborariek itzordu batzu kanen dituzte, argitzeko beren desmartxan, lehena hastezke luntan berian izanen da, ekoizpenen saltzeko moldeaz, garaziko amapeko konsumitzailek eta laborariek aipatuko dute, beren ibil moldea, itzordua ratxalde untan, seiak eter ditan, garaziko, merkatu, estal lian dute eta Euskal Arantzalek 5 milion kilo hegaluzea rapatu dituzte aurtengo kampañan jada Jasko Doblea jaz uh, urte txak bat izan zen iru milionetarat uh, elduziren eskaz aurten aldizo beki joan da besteak beste azken bizpailu urteetan hegaluzeak bere ibilbedia aldatu baitu aurten bizkaiko golkora itzuli delako Irlandara joan behar izan ez duten ez, seiguneko joan etorriaren errigaia eta denbora batzidute arrantzalek salmenta prezioen bat ezbestekoa iru uroter ditan mantenduza. Gozera intzina, goiz berri saioarekin eta beakobat behaz beste herri aldetako aktualitateari. Eta kataluniarri lehenik, katalunian bidea eman diote haustura adierazpenari. Agiri independentista adostu dute gehiengoa den Junts Peltzi koalizioak eta KUP ezkerreko plataformak eta eluden asteleenan bozkatzinal lukete, egun hortan berian astekoa da ere Generalitat edo gobernuko ondoko presidentearen autaga izendatze saioa, baina posibiliteike, independenziaren aldeko testua lehenago bozkatzia kupek ek galetu bezala. Agiri hortan, Espainiako estatutik deskonektatu eta Kataluniako errepublika eraikitzen asteko borondatea dute. Generalitateko gobernu berriari galegin diote bakarrik kataluniako parlamentuari menegiteko eta zilegitasuna ukatu diote espeinako auzitegi konstituzionalari bestalde alderdi popularak, sozialistek eta ciudadanosek deiegin auzitegi hausitegi konstituzionalean bozer mailean lehen batzordearen bilkuraren eta mozio independentista desmartza honartu izanaren kontra. Turkiana kargoaldia bururatu duen bezala, asidu Erdogan presidentiak. Kontrako ahots kritikoak isi laraziz, Turkiako gobernoak berrogoita lau laguna atxilotu ditu, estatu paralelo baten sortzeko asmoa duen sare baten kide direlakoan, tartean puliziak, epaileak, prokuradoreak eta gobernadore oiak atxemanditazke, eta operazioa zabalik da daoraino, beste Ogoi lagunen bila ari dira, ahastatu er dokumentu militar sekretuak ukaitia lepuratu da iete. Asilo eskubidea mugatuko du Austriak, familien elkartzeko, baldintzen zailtzeko. Asilo eskubidea mugatuko du Austriak, bai eslarien etortzearen ostopatzeko lege berriarekin errefusiatu estatusa, hirurterat aztertuko dute begiro, eta hortaz gain familien ezrikartzeko balintzak zailak bilar karaziko dituzte. Hiru urte goitatu beharko dute mendika intzina ieslariek, familiak austriarat bidaiatu eintzinetik, orain urte beteko epea zelaik eta gainerat lana eta aseguru, aseguru medikoa dutela frogatu beharko dute. Austriaren erakargaritasuna edotira apaldu nahi du horren bidez gobernuak.